Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wassalamu warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wa wa warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum Alhamdulillah Bapak Ibu Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih Memberikan kepada kita taufik Untuk senantiasa Hadir Salat jamaah Senantiasa memperhatikan Agama kita Senantiasa berusaha untuk Menambah ilmu Yang mudah-mudahan taufiq yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga kita kemudian ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pembicaraan kita insyaallah pada acara ini kita bicara tentang satu di antara asma Allah yaitu Al-Kabir Al-Azim. Al-Kabir zat yang maha besar Al-Azim zat yang maha agung Nama Allah Al-Kabir dan al azim di antaranya ada di dalam beberapa ayat yang perlu contohkan di sini. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Dan Kabi An Allaha Huwa haq wa Anna Ma Yta'una Min Duniil Baatil, wa Anna Allaha Huwa aliyul Kabeer." Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah al haq wa anna ma ya'buduna min duni al batil dan sebuah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil sesembahan yang batil wa anna allaha huwal aliyul kabir dan sungguhnya Allah al aliyul al kabir ayat ini sebelumnya berbicara tentang ini Bagaimana Allah mengendalikan alam semesta Alam tarau anna Allah sakhra lakum wa wa ma fis samawati e, wa, wa ma fil ardh wasbagha alaikum minahu dhoiratan wa batina wa minan nasi may jaitul fil laibi ghairul haqq wa minan nasi may jaitul fil laibi ghairi ilmin wala huda wala munir wa anna Allah khabirun bima ta'malun. Dalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una minhu lil batil. sebelumnya bicara Allah tentang tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi untuk kalian wahai para hamba. Dan Allah telah mencurahkan Nikmat yang lahir maupun yang batin Sehingga Allah SWT Tunjukkan bagaimana Curahan Nikmat Allah Dengan cara diantaranya Menundukkan yang di langit yang di bumi Sampai manusia Dengan bekal Kecerdasan akal yang Allah letakkan padanya Bisa menguasai langit Bisa menguasai bumi Dan Betul-betul menampakkan nikmat Allah Yang sangat besar Kemudian Allah katakan Dalika bi'annallaha huwal haq Yang demikian itu Menunjukkan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang haq Karena Allah yang punya langit Allah yang punya bumi Allah yang mencurahkan nikmatnya kepada para hambanya. Semua nikmat para hamba itu dalam tanggungan Allah Sw. Maka yang seperti inilah sembannya hak yang punya, yang bisa memberi. Inilah sembannya hak. Adapun sembahan selain Allah yang tidak punya, yang tidak bisa memberi yang tidak menciptakan yang tidak punya apa-apa itu semuanya sesembahan yang palsu sesembahan yang batil lalu Allah menutup kalimatnya: wa annallaha wal'aliyu al-kibir dan sungguhnya Allah zat yang maha tinggi tinggi zatnya di atas arus dan tinggi sifatnya tidak ada yang lebih tidak ada yang bisa mengguli dari kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantara nama Allah Al-Azim seperti di dalam ayat wawwal aliyul azim ini juga sebagaimana kemarin kita bahas Al-Ali wawwal aliyul azim itu penutupan dari ayat kursi Setelah Allah cerita tentang sekian banyak tanda-tanda Ketuhanan Allah Ta'ala Allah yang hidup Tidak mati Tidak terserang kantuk Tidak serang tidur Kemudian ilmu Allah meliputi segala-galanya Tidak ada orang bisa memberikan syafat kecuali dengan izin Allah Yang semuanya menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak Lalu Allah menutup di antaranya dengan kalimat Wa al-Aliyul Azim. Allah itu zat yang Maha tinggi dan Allah itu zat yang Maha agung. Yang keagungan Allah di atas seluruh para yakni hamba. Kemudian beliau mengatakan <coughs> Wal Kabir Al Azim. Nama Allah Al Kabir Al Azim Maknanya adalah Allahul Kibriya Unaktan Wal Adzama Tawasfan. Itu Allah Swt yang memiliki segala sifat-sifat kebesaran dan keagungan. Al Kibriya segala sifat kebesaran Allah dan Al azamah segala sifat keagungan Allah Swt. Al-Azamah bagian dari Al-Kibriya Artinya dalam sifat Allah Al-Kibriya Itu sudah mencakup ya Ini keagungan Allah SWT Sehingga Al-Kabir Lebih besar Dibandingkan dengan Al-Azamah Al-Azamah Bagian dari Al-Kabir Ini seperti ditunjukkan di dalam hadith Qudsi Al kibr ya uridai, wal adama izari, faman nazani wahidan min huma, qadatuhu fil nar. Al kibr ya adalah bajuku atau selendangku baju atas pakaian atas. Wal adama izari dan Al-Azamah adalah Sarungku Barang siapa yang mereka Mencabut Salah satu di antara keduanya Akan aku lemparkan dia Ke neraka Artinya yang pantas Menyandang al kibria Dan Al-Azamah Hanya Allah SWT Karena memang betul-betul Allah pemilik segala kebesaran Allah pemilik segala keagungan sehingga yang paling pantas menyandang Al-Qibriya dan Al-Azamah hanyalah Allah SWT sebab bagaimana tadi disampaikan bahawa Al-Qibriya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Al-Azamah Al-Qibriya ridai pakaian atasku dan Al-Azamah pakaian bawaku pakaian atas lebih mulia Dibandingkan dengan pakaian bawah Demikian penjelasan para ulama Segala kibriya Lebih agung dibandingkan dengan Al-azamah Tapi digabungkan Allah dua-duanya Dalam rangka menunjukkan Tentang keagungan Allah Yang mutlak Kemudian Wa ma'anil kibriya Wal-azamah na'uan. Makna Al-kibriya dan makna al-Obama itu kembalinya pada dua macam, pada dua perkara. Yang pertama yarjiu ilah sifatihi Subhanah. Yang pertama al-kibriyah wal-Obama kembalinya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annallahu Jami al-maanil azamah, wa anna lau jami al-maanil azamah wal-jalal, wal-kuwa, wal-izzah, wa kamil al-kuwaqdirah, wa syyat al-ilm, wa kamil al-majdi, wa khairha min a'usaf al-azamah wal-kibriyah. Yang pertama sifat al-kibriyah wal-azamah kembali kepada sifat Allah iaitu Allah pemilik segala keagungan Allah pemilik segala keagungan Allah pemilik kekuatan Allah pemilik izah kewibawaan Allah pemilik kesempurnaan kudrah kesempurnaan kekuasaan Allah pemilik siatil ilmi, luasnya ilmu Allah pemilik kamalul majdi Kesempurnaan Keagungan Dan segala macam sifat-sifat Allah Yang menunjukkan tentang keagungan Dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kalimat Al-Qibriya Wal-Odhamah Menghimpun semua sifat-sifat Yang menunjukkan Tentang keagungan Dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga nama ini adalah mengumpulkan semua sifat-sifat yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala izahnya sempurna kekuasaannya sempurna ilmunya luas dan mendetail keagungannya sempurna ini menunjukkan maknanya kesalahan semuanya bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala penyandang segala kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Wa min 'azamatihi di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala sab'ah wal ardhina sab'ah fi yadi Allah tahardalin ahadina di antara keagungan Allah langit yang 7 bumi yang 7 Ketika diletakkan di tangan Allah, seperti biji sawi yang diletakkan di tangan kita, yang menunjukkan tentang keagungan Allah Swa No Tala. Luasnya bumi manusia bisa mengukur atau besarnya bumi manusia bisa mengukur besarnya langit manusia bisa membuat perbandingan langit jauh lebih besar sekali dibandingkan dengan bumi ah makhluk yang sangat-sangat-sangat besar seperti itu diletakkan di tangan Allah seperti biji sawi di tangan kita artinya menjadi sangat-sangat kecil sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas ketika membaca firman Allah SWT wa ma Allah, haqqa qadri mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah. Sedangkan pada hari kiamat semua bumi digenggam oleh Allah. Was Dan langit itu digulung oleh Allah Subhanahu dengan tangan kanannya. Subhana huwa amma yusyrikun. Maha Allah dan mati Allah Dari semua apa yang mereka sekutukan Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Semua makhluk itu daif Lemah Dan kecil Lalu bagaimana orang-orang musyrik itu Dia menyekutukan Allah Ta'ala Di mana akalnya orang-orang musyrik sedangkan Allah adalah pemilik langit dan bumi langit dan bumi ketika diletakkan di tangan Allah sebagaimana itu bisa letakkan di tangan kita bagaimana Allah yang maagung seperti itu kemudian disekutukan dengan makhluk yang baif yang lemah maka Allah tegaskan subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah dari semua yang orang-orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu taala. Kemudian yang kedua, makna al-kibriya wal azamah bastaliyat kembalinya kepada annahu la yastahiqqu adun at-ta'zim wal kibriya wa tamjid wa ghairuha istahq al-ibad ayu'azzimuhu biqulubihim wa wa a'malihim kembalinya makna al-kibria wal-azamah bahwa tidak boleh seorang pun atau tidak ada yang berhak untuk diagungkan dengan sebenar pengagungan Dipuji, dimuliakan dengan segera dengan segiap pemuliaan, tidak ada yang punya hak untuk diagungkan seperti itu kecuali hanya Allah Taala. Karena Allah yang Mahagung dan Allah satu-satunya yang memiliki keagungan seperti itu, maka agungkanlah Allah, jangan sekutukan Allah dalam pengagungan. Sebagaimana Allah pemilik keagungan yang hakiki Maka hendaknya kita mengagungkan Allah Sebagaimana keagungan Allah Ta'ala Yang tanpa ada bandingnya Maka kewajiban hamba Adalah memberikan pengagungan yang Sebenarnya kepada Allah Ta'ala Baik dengan ucapan lesannya Baik dengan hatinya Maupun dengan amal perbuatannya Lalu berterangkan: Wadalaika pibatel juzti fi ma'rifatihi, wa ma'habatih, wa zulilahu wal khaf minhu. Oleh kerana itulah, seorang hamba dia benar-benar akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengenal Allah dalam rangka untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk bisa merendahkan diri menghinakan diri di hadapan Allah dan dalam rangka untuk betul-betul bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ini diantara buah ketika seorang dia betul-betul mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar pengagungan. wa min ta'zimihi Di antara bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala Setelah dia mengetahui bagaimana agungnya Allah Allah pemilik langit dan bumi Semuanya dalam genggaman Allah Allah menerangkan tentang berbagai macam keagungannya Di antara buah yang muncul Hendaknya selang hamba dia mengagungkan Allah Di antara bentuk pengagungan Allah Satu fala falayuksa Hendaknya dia Hendaknya Allah Zat yang ditaati dan tidak dimaksiati, Karena Allah pemilik keagungan Yang dia tidak bisa keluar dari Wilayah keagungan Allah Ta'ala Bagaimana dia akan maksiat kepada Allah Yang mampu menimbulkan segala perkara kepada hambanya Yang berkuasa penuh kepada para hambanya Bagaimana hamba yang daif yang lemah, yang kekuasannya total di tangan Allah, lalu dia sengaja bermaksiat kepada Allah S.W.T. Maka pernah Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya agar tidak bermaksiat kepada Allah Taala? Kata Ibrahim bin Adham di antaranya, kalau anda ingin bermaksiat satu. Ya ini jangan makan rezekinya Allah taala. Kalau enggak makan rezekinya Allah terus makan rezekinya siapa? Sedangkan semua rezeki adalah total datanya dari Allah taala. Bagaimana Anda maksiat kepada Allah sedangkan Anda menikmati fasilitas totalnya itu semuanya dari Allah taala? Dari udara yang kita hirup. Dari mata kita bisa melihat. Dari telinga kita bisa mendengar. Dari kesehatan yang kita dapatkan. Sehingga semuanya bisa terasa enak. Dari kita punya rumah, punya mobil, punya ini. Eh, segala macam fasilitas. Itu semuanya total pemberian Allah. Wa matikum minikmatin faminallah apapun nikmat yang anda rasakan itu datangnya dari Allah Ta'ala bagaimana anda menikmati totalitas fasilitas dari Allah lalu fasilitas Allah itu anda gunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala kedua kalau kamu mau maksiat kepada Allah Ta'ala maka lakukan di tempat yang bukan tempatnya Allah Ta'ala tempatnya siapa terusan? Padahal semua langit dan bumi adalah milik Allah. La huma fis samawati wa ardi. Dari Jombor pindah ke Bantul milik Allah juga. Mau pindah ke Jakarta milik Allah. Mau pindah ke luar negeri milik Allah. Pindah ke planet Mars milik Allah. Lalu mau pindah ke mana? Semua tempat milik Allah taala. Bagaimana Anda bermaksiat kepada Allah sedang kau semua wilayah miliknya Allah taala. Yang ketiga. Kalau Anda pengin maksiat kepada Allah taala lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Oh, Allah enggak tidur? Allah enggak ngantuk? Allah melihat baik dalam keadaan di gelap atau diterang sama saja bagi Allah, kadang gaib bagi Allah, kadang terhalang bagi Allah. Allah ma -ma melihat semua keadaan makhluk yang zahirnya apa yang batinnya keliat apa yang zahirnya. Bagaimana kita maksiat sedangkan kita dilihat oleh Allah taala? Kita saja kalau sedang maksiat ada kucing menteleng di mana? Ada kucing menteleng di depan kita kita maksiat. Risih. Dipangkolan lumo. Bahkan ketika Sulaykha ingin maksiat, ada patung, patungnya dikerokop. Patung benda mati dikerokop. Pian enggak lihat? bagaimana malu dengan makhluk dan tidak malu dengan Allah bagaimana dia merasa aman ketika enggak dilihat makhluk sedangkan Allah melihat apa yang dia lakukan kalau kita sedang maksiat dilihat bos kita karyawan semuanya gaji dari bos lalu tahu-tahu kita maksiat di depan mata bos dilihat bos hampir-hampir gak akan ada yang melakukannya ini bukan hanya gajinya yang dari Allah total semua dari Allah dan Allah melihat persis gak tersembunyi bagi Allah bagaimana kita melakukan perbuatan masyarakat dengan kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita yang keempat kata dia kata beliau kalau kamu ingin maksiat coba kamu renungkan kira-kira ketika datang malaikat maut bisa nego enggak untuk bisa mengundur saja kematiannya bisa bertobat agar ketika maksiat malaikat mau datang patok-patok sebentar malaikat tak taubat dulu enggak bisa wa lastaqdimuna saatan wa la nastakhirun ketika ajal itu datang tidak bisa dimajukan tidak bisa diundurkan dan malaikat tidak bermaksiat kepada Allah taala la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna malaikat adalah makhluk yang tidak maksiat kepada Allah selalu melaksanakan perintah Allah taala dan malaikat enggak tuyang sogok dikasih amplop segepok. Oh, enggak mal, malaikat enggak makan duit dan enggak butuh. Sehingga tidak ada diantara kita yang bisa minta undur kepada malaikat ketika, ya ini malaikat maut datang untuk menjemput. Yang kelima, kalau kamu memerlukan, renungkan saat kamu makan disyarat malaikat dilimparkan ke janan. Apa-apa kam -apa, apa Anda bisa merengek-rengek kepada malaikat sehingga dia luluh. Enggak jadi menyeret Anda dilemparkan ke jahanam dan tidak akan bisa dan tidak akan terjadi. Malaikat kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun sidadun. Di neraka itu penjaga-penjaga neraka adalah malaikat yang ghilaz Malaikat yang kasar, yang syidat, yang keras, peduli dan tidak ada rasa kasihan kepada, orang akan dilemparkan ke dalam jahanam. Renungkan lima hal ini. Silakan kalau Anda ingin bermaksiat, tapi renungkan lima hal tersebut, apakah kira-kira Anda masih masih nyaman melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Minta dimihi di antara bentuk pengagungan kepada Allah Taala ayat Karo Falayusa Allah yang senantiasa, yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan orang sering mengingat seseorang diingat terus apalagi kalau sedang dia tergila-gila cinta turu Diingat, melaku, diingat, ngapa-ngapain? Diingat baca buku yang kelihatan gambarnya yang dia sedang, ingat-ingat, sehingga tergambar terus, diingat terus, sering-sering disebut, sering-sering dia sebut, bicara apapun menyebut apa yang dia cintai itu, diingat terus tidak dia lupakan kenapa sih Kok dia suka mengingat-ingat kenapa kira-kira ya karena dia merasa hati dia mendapatkan sesuatu dengan orang yang diingat terus itu kayak mendapatkan kenyamanan, keuntungan besar, padahal itu baru sekedar khayalan khayalan yang kalau ketemu beneran itu itu orangnya terkadang nyebelin terkadang membuat kita juga susah tapi selalu nempel di hati padahal itu campur-campur sebel dan campur-campur macam-macam bagaimana Allah yang kalau kita mencintai keuntungannya total Allah yang menjamin segala-galanya yang upon-upon kita di tangan Allah lalu kita lupakan Allah SWT maka dia yang telah bentuk pengagungan kepada Allah itu adalah Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan oleh kerana itulah mas kalian, Allah ketika menyebut ciri ulul albab bagaimana? siapa itu ulul albab? Al-lazina yadhkurun allaha qiyaman Wa kuudhan Wa ala junubihim Ulul albab ada orang yang cerdas Yang akalnya cerdas Siapa itu? Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Baik dia berdiri Baik dia duduk Baik dia berbaring, Alias dalam seluruh situasi dan segala keadaan, dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kita ini aktivitasnya, kalau enggak berdiri, duduk, berbaring. Itu. Sekarang kita duduk, nanti berdiri, jalan-jalan, jalan juga berdiri, segala macam, nanti waktu tidur berbaring, semua, Keadaan seperti ini bagaimana dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Tidak dia lupakan Allah Ta'ala. Ini di diantara bentuk pengagungan kepada Allah. Karena totalitas segala nasib kita itu di tangan Allah. Dan kita mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Bagaimana yang kita butuhkan tidak kita ingat. Wa Wayuskarafala yukfar. Di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala adalah Allah senantiasa disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari Apalagi nikmat Allah yang tidak putus-putusnya kita dapatkan Detik-detiknya nikmat Allah terus mengalir kepada kita Jantung kita ini satu detik berapa kali detaknya? Gak tahu Terus yang menggerakkan jantung ini Siapa Allah atau kita Kita pakai mikir Tidak untuk supaya jantung itu berdetak Mikir baru berdetak Bahaya Kita tanpa mikir Jantung kita terus bergerak berdetak Dan itu dengan Rahmat Allah Ta'ala Dengan karunia Allah Ta'ala Bagaimana nikmat Allah yang kita terima Setiap detik lalu kita lupakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita syukuri nikmat yang kita syukuri yang kehidupan kita tergantung mutlak kepada ini pemilik nikmat ini yang syukur itu rukunya 3 1 hati kita mengakui kalau nikmat itu betul-betul datang dari Allah ta'ala ini nikmat pemberian Allah ta'ala kedua Lesan kita mengucapkan kalimat syukur ini alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah taala. Kemudian, wa mintaqdimihi wa ichlalih di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah ayyahdha ali awamirihi wa syar'ihi wa hukumih dia tunduk patuh terhadap perintah syariat Allah dan hukum-hukum Allah Taala. Ini diantara bentuk pengagungannya kepada Allah Swa Taala. Sebagaimana kita tidak bisa menolak, ya ini hukum-hukum Allah yang Allah letakkan pada kita. Karena mau enggak mau kita pasti akan, ya ini berjalan dengan hukum Allah Ta'ala hendaknya dengan syariat Allah kita juga bagaimana kita tunduk setunduk-tunduknya ada hukum kaunia ada hukum syariah hukum kaunia ini ketundukan kita tidak diberi pahala yang hukum syariah ini ketundukan kita diberikan pahala hukum kaunia contohnya kita mau tidak mau itu akan berjalan menjadi tua mau gak mau pakai mikir gak mikir mau kita usaha apapun supaya gak tua gak bisa terus umur berjalan kita tua sendiri dicari kayak gitu aja tua karena umur melaku terus jalan terus gak ada yang bisa menolak gak ada yang bisa menolak hukum Allah ini yang sifatnya kauni ah Allah punya hukum syari yang sifatnya agama yang kalau kita tunduk kita dapat pahala, kita tidak tunduk kita di hadapan dengan adab. Mestinya kalau kita mengagungkan Allah kita akan tunduk dan patuh kepada hukum Allah subhanahu yang sifatnya syar'i. I. Kalau kita menyadari Allah Maha sempurna, Allah memiliki hukum syar'i, Allah memerintahkan kita tunduk, maka mestinya kita tunduk kepada hukum Allah yang sifatnya syar'i. I. Kemudian Wahmin taubimih. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah taubimuh ma'adamahu, wahtaramuh, min zamanin, wamacanin, wawasqasin, wa'amalin. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah itu adalah mengagumkan apa yang diagungkan Allah, apa yang dimuliakan Allah. Baik itu yang sifatnya zaman, waktu, makan, tempat, as khas, pribadi Zaman Contoh mamanya bulan Ramadan Bulan Ramadan bulan yang Allah muliakan Yang Allah ini agungkan Sehingga Allah SWT memberikan keistimewaan tentang bulan Ramadan Dari sisi pahalanya Sisi keistimewaan tentang ada waktu Lailatul Qadar-nya. Intinya bulan ini bulan yang sangat diagungkan Allah taala. Ah kita kalau betul-betul mengagungkan Allah, agungkan pula waktu yang diagungkan Allah taala. Jangan Anda anggap Ramadan dengan Rab, bulan selain Ramadan sama. Jangan sama. Sehingga tidak tergerak beramal yang lebih, tidak takut dengan maksiat di bulan Ramadan. Dia anggap sama waktu Ramadan dengan di luar Ramadan Ini namanya tidak mengagungkan bulan Ramadan Padahal bulan Ramadan diagungkan oleh Allah Ta'ala Allah semuanya sama hari-hari Semen selalu serbuk, Kemi, Jumat, Sabtu, Podok, 24 jam Itu dalam pandangan anda Allah yang membuat waktu Allah yang mengklasifikasi waktu Allah yang meletakkan kutam-kutam khusus Apa kata Allah? Warabu kayah lukuwayah tar. Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memilih-milih di antara makhluk. Di antara 24 jam yang Allah ciptakan ada waktu yang Allah pilih sepertiga malam yang terakhir. Di antara satu pekan Allah pilih ada hari Jum'at. Di antara satu tahun yang Allah pilih bulan Ramadan. Di antara Ramadan yang sudah Allah pilih ada malam Lailatul Qadar. Ini semuanya pilihan Allah dan itu haknya Allah taala. Maka apa yang Allah telah agungkan adalah kita agungkan. Demikian pula wa makan kita mengagungkan tempat yang dimuliakan Allah taala. Mekah dan Madinah. Satu di antara tempat yang dimuliakan Allah sehingga mendapatkan peringikan predikat ini tanah haram bilatul haram negeri haram yang Allah meletakkan hukum-hukum khusus di kedua tempat ini baik secara pola maupun dosa kalau Anda betul mengagungkan Allah agungkan tempat yang diagungkan Allah taala masjid dengan WC berbeda masjid tempat yang diagungkan Allah taala Tempat untuk dia tasbih, takbir, tahmid, baca Quran, mendekat kepada Allah, untuk dia sebut-sebut nama Allah. Masjid tempat yang Allah muliakan walaupun tukang yang bangun sama, untuk bangunnya sama, kerameknya sama, tapi satu jadi WC, satu jadi masjid, enggak boleh masjid dianggap WC. Sehingga pelakuannya mesti berbeda apa yang diagungkan Allah, maka agungkanlah. Itu bentuk pengagungan kepada Allah SWT. Asas pribadi, Nabi dimuliakan Allah, ulama' dimuliakan Allah, orang tua dimuliakan Allah, apa yang dimuliakan Allah, muliakan. Sehingga ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah SWT. Kemudian, kemudian, walibadatu roh huha ta'zimul bari watakbiru ibadah itu rohnya adalah pengagungan makanya sekalian kalau sudah tidak ada rasa pengagungan maka dia tidak peduli segala, dengan segala macam menginjak Quran Mau mencaci maki Nabi dan para sahabat, mau mencaci maki para ulama. Kalau tidak ada pengagungan, gak ada masalah. Mau bilang, mau bilang anjing Huakbar, gak ada masalah. Karena su ketika sudah tidak ada rasa pengagungan, tidak ada rasa pengagungan, mau kafir, mau musyrik mau munafik, mau maksiat, gak ada masalah ketika tidak ada rasa pengangkungan lagi maka ketika nabiullah nuh alaihi salatu wasalam mengomentari tentang kaumnya yang penentangannya itu sangat keras kepada nuh apa kata nabiullah nuh wa ma qadarullah haqqo qadri kalian memang malakum la tarjunalillahi wa qara kata nuh Malakum la tarjuna lillahi waqarah Kalian ini memang kaum Yang benar-benar tidak mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Masa sekalian Orang yang mereka tidak mengagumkan Allah Gak ada masalah apapun Mau tampil kafir, musrik, nifat, betah, maksiat Gak ada kekhawatiran apapun gak ada rasa takut apapun karena dia tidak merasa tidak tidak merasa perlu mengagungkan Allah gak merasa ada kepentingan mengagungkan Allah Ta'ala kenapa kita kalau meletakkan Quran gak kita letakkan sembarangan kayak meletakkan Quran-Quran karena kita mengagungkan Allah, Quran ini adalah isinya kalamullah kenapa kita mesti selalu kalau dipanggil dengan azan kita segera berangkat ke masjid karena kita mengagungkan Allah. Kenapa ketika kita ini terdorong untuk maksiat kita berhenti, kita tahan untuk tidak maksiat karena kita mengagungkan Allah. Karena pengagungan kita kepada Allah, maka kita pun mesti punya tindakan-tindakan menghormati, memuliakan, mengagungkan apa yang diagungkan Allah taala. Oleh karena itulah kuncinya itu pada pengagungan ada pengagungan atau enggak. Sama. Kalau untuk urusan bola enggak ada waktu disempat-sempatkan. Untuk urusan mungkin enggak ada waktu disempat-sempatkan. Enggak ada duit pun direwangi maling kadang-kadang atau nipu orang tua, nipu temannya, atau mungkin jual apa yang bisa dia jual. Kenapa? Karena ada rasa mementingkan, mengutamakan, ada rasa pengagungan, sehingga kalau waktu ya disempat-sempatkan, kalau apa ya di eh, diada-adakan, enggak ada, kan, ada diada-adakan. Pokoknya untuk sesuatu yang dia agungkan, memuliakan, pokoknya diusahakan Kalau untuk pengajian, enggak ada waktu, enggak ada waktu, enggak sempat. Untuk salat, aduh sibuk, baru sibuk, sibuk praktek, sibuk jualan, sibuk macam-macam. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu, semuanya enggak ada waktu, enggak sempat segala macam. Sesungguhnya yang rahasianya di mana sih? Sebenarnya ada enggak pengagungan Anda? Itu aja. Ada enggak rasa pengagungan Anda? Kalau memang tidak ada rasa pengagungan, maka Anda akan remehkan semuanya itu. Anda tidak akan menghargai, Anda tidak akan berbuat apapun, Anda akan remehkan. Karena memang tidak ada pengagungan. Ada pengagungan baru dia betul-betul perhatian. Sehingga adanya perhatian dan tidak ada perhatian itu adalah berkaitan dengan adanya pengagungan atau enggak. Di sinilah seorang mukmin yang dia bersalah walaupun sekecil apapun itu kayak luka yang pedas. Luka yang pedas. Saraf imannya itu masih hidup sehingga maksiat sekecil apapun itu perih bagi dia apalagi sampai melewe kesilet oh perih apalagi sampai kemudian kepecok sehingga melewe akan sangat lebih pedih lagi kita pernah sampaikan di antara sekalian seorang wanita gomidia yang terjatuh dalam zina ah syarat imannya masih utuh masih normal masih sehat ternyata imannya api imannya membakar perasaan dosanya itu maka dia datang kepada Nabi ya Rasulullah Tahirni. Ya Rasulullah aku telah terjatuh dalam perzinaan maka sucikan aku Ya Rasulullah Nabi pula balik melengos sampai akhirnya Nabi katakan pulanglah tunggu sampai bayi anda lahir berapa lama Yohan? sembilan bulanan kita ke sembilan bulan sudah lahir ternyata masa sembilan bulan itu api imannya tidak meredup, tetap menyala membakar perasaan dosanya maka dia bawa bayi ini datang kepada Nabi Ya Rasulullah aku sudah lahirkan bayi ini ta dia tahu kalau rajam itu dia akan diberengkolangi pakai batu yang tidak besar dan tidak kecil sampai mati dia tahu tapi dia datang mesti dengan cara begitu dalam rangka untuk bisa disucikan Kata Nabi, pulanglah. Sampai kamu asuk. Bayi anda sampai selesai pengasuhan. Sampai selesai, apa namanya? Hah? Menyusui. Menyusui. Menyusui. Berapa tahun, Ehwan? Dua tahun. Lebih panjang lagi. Kalau si wanita ini ingin melarikan diri, gampang. Gampang. Lari ke Eropah atau lari ke mana itu gampang, tapi ternyata dua tahun ini oh, masa yang tidak sebentar api imannya membara tidak berkurang maka setelah bayi ini selesai disusui dia bawa kepada Nabi dalam keadaan dia bawa bisa, sudah bisa makan mandiri Ya Rasulullah, ini bayi sudah aku susui dan sudah bisa makan sendiri mandiri, wahirni Ya Rasulullah Ya Rasulullah, sucikan aku Ya Rasulullah Maksud kalian, apa sih Yang mendorong si wanita ini Sampai dia bolak-balik kepada Nabi Untuk minta disucikan Karena rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala Adanya rasa pengagungan kepada Allah Seandainya dia tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Maka tentu justru mencari bagaimana bisa selamat dari hukuman lain dengan orang yang mereka sudah tidak ada saraf imannya, kalau sudah mati saraf kulit itu, apalagi dicubit, boleh digorok juga tidak terasa sakit. Kalau sudah mati saraf imannya itu, gak ada yang namanya itu luka nyesel maksiat, gak ada luka-lukanya, gak ada perih-perihnya, gak ada, bahkan bisa jadi bangga dengan maksiatnya itu maka ada orang maksiat besar tapi dia bisa ngakak-ngakak bahkan dia berbangga dengan maksiatnya itu ini karena syarat imannya mati sudah mati maka ruh ibadah itu ada pada takzim ada pada rasa pengagungan walihada syuriatid takbir takbirat fissalah oleh kerana itulah Setiap kita salat ini disyariatkan untuk awalnya takbir. Allahu Akbar. Supaya kita betul-betul mengingat keagungan Allah. Dan pindah dari gerakan-gerakan ke -gerakan dengan Allahu Akbar. Agar benar-benar kita mengingat keagungan Allah Akbar. Allahu Akbar. Akbar minkulli syaih. Allah lebih agung, lebih besar dari segala-galanya. Tapi sayang, ini kalimat sekedar kalimat. Rata-rata sekedar kalimat. Kalau sudah selesai salat, segalanya lebih agung daripada Allah dan agama. Sehingga semua haram, lep-leb-leb-leb-leb. Muharamat semuanya dilep. Dengan enak, dengan nyaman. Kemudian dunianya lebih besar dari yang lainnya. Pangkatnya lebih besar daripada agamanya. Sehingga pengagungannya bukan kepada Allah, pengagungannya kepada dunia, uang, jabatan, ketenaran, ketokohan, ternyata ini akbar min dinihi, akbar min Allah, sehingga dia menangkan jabatan, menangkan hartanya, menangkan ketokohannya, menangkan kekuasaannya. Kenapa? Akbar min Allah. Ini dianggap lebih gede dibandingkan dengan Allah taala. Lain dengan sahabat yang benar-benar akbar kalimat Allahu Akbar itu sudah mendarah mendaging sehingga mau anak dikorbankan, suami dikorbankan, harta dikorbankan, nyawa dikorbankan dia persembahkan karena sudah mendarah mendaging rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala bahkan takbir ini mengiringi semua ibadah seperti diantaranya Selesai kita ini puasa 30 hari di bulan Ramadhan atau 29 hari. Apa kata Allah? Walitukab walitukmilul idzata, walitukab birullah alamahadakum. Agar kalian menyempurnakan hitungan puasa kalian. Lalu kalian agungkan Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang Allah telah berikan pada kalian. Pada waktu korban. Allah juga katakan ya ini litakbirullaha lamahadukum Allah sedang bicara kurban lalu Allah katakan agar kalian mengagungkan Allah subhanahu wa taala makanya orang tidak mentauhidkan Allah orang tidak taat kepada Allah ini karena roh pengagungannya itu yang tidak ada Maka Nabi pernah bertanya kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulunya Nasrani, kemudian pindah ke dalam Islam. Sebelum jadi Muslim, Nabi pernah tanya kepada Adi bin Hatim, ما يفروكان تقول لا إله إلا الله فلتقل من إله سوى kata Nabi wai Adi. Kamu lari jadi mengucapkan لا إله إلا Artinya tidak memuji Allah. Apa memangnya kamu tahu? ada ilah selain Allah ada sembah selain Allah kata di la enggak lalu Nabi bicara ngobrol lagi kepada Nabi bin Hatim lalu Nabi sampaikan lagi innama tafiru antaqula antaqula allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbar minallah ya adi kamu lari dari mengucapkan kalimat allahu akbar apa memangnya ada yang lebih gede dibandingkan dengan Allah Ta'ala Kata tadi tidak ada. Sehingga orang ketika dia menolak untuk mentauhidkan Allah, menolak untuk taat kepada Allah, itu pangkal rahasianya itu karena di sini tidak ada pengampunan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana telah sekalian penyakit atau hakikat seorang hamba telah kita sampaikan hakikat seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling menyadari tentang kehinaan dirinya tentang kelemahan dirinya Maka Allah sangat mencintai hamba yang inkisarul kalbi yang hatinya itu remuk redam dia bersimpul total dia ngelosor di hadapan Allah bersimpul di hadapan Allah sehingga merasakan kinaan dirinya hamba yang paling Allah benci hamba yang paling ini Allah murka kepadanya hamba yang menunjukkan dirinya sombong angkuh yang keangkuhan kebesaran itu hanya milik Allah makhluk ini daib dan lemah walaupun dia punggul merat walaupun dia jenderal walaupun dia penguasa besar tapi dia lemah daif, tidak punya apa-apa dicabut Allah tidak bisa apa-apa bagaimana dia sambung dan angkuh ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah SWT maka lagi bahawa poros Ini sumber segala bentuk kedorakan hamba karena tidak adanya pengagungan kepada Allah karena tidak menganggap Allah akbar minkulis syaih sekalian ini kita sampaikan mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bisa mendekat kepada Allah dengan kita menyempurnakan, dengan kita senantiasa belajar Karena kebutuhan kita kepada ilmu sungguhnya kebutuhan yang paling mendasar melebihi kebutuhan kita kepada makan, minum, dan pakan, tarikan nafas kita Karena terputusnya kita Dari kebutuhan itu semuanya hanya mati jasadnya Tapi terputusnya kita Dari ilmu ini akan mengantarkan kita Orang yang binasa, celaka sepanjang masa Itu kehidupan setelah kematian kita Semoga Allah Taala selancar membimbing kita semuanya untuk memiliki semangat beragama mendekat kepada Allah sampai kita kembali dalam keadaan khusnul khatimah dipanggil Allah dengan panggilan ya ayatuan nafsul mutmainna irjiilah Robbi kanaubiya tamarbiyah fatulifi badudul jannati wassallallahu ala nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa tu bilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh